Ustaz saya ada utang dengan orang. Saya bayar hutang saya. Tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi kata orang, pandemi kata dia. Dah apa pandemi, dah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang. Saya mau bayar utang saya. Tapi karena pandemi ini, pemasukan saya berkurang. Jadi saya bayar semampu saya, tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu di, dikabulkan Allah? Utangnya ada tiga pak, ibu. Utangnya ada tiga. Yang pertama. Ya ayyuhal baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu ayraram bariman idza taadayantum bidainin kalau kau menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma sampai batas tertentu waktu tulis. Ini jenis utang yang pertama on time tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 atau 2021? Ah tulis. Wastasi hidusahida ini mirljalikom. Ada dua orang laki-laki jadi saksi Ilamnya kunarajula ini kalau tak ada dua orang laki-laki farajulun -laki, <sessizim> satu orang laki-laki wa maraatan ini dua orang perempuan begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al Quran Al Baqarah 282 tentang utang. Ini jenis yang pertama on time. Yang kedua. Ba'inka nazul suratin fa naziratun ilamay sarah ainilah nah, yang masuk kategori tadi kalau dia kesulitan karena pandemi bisnisnya tak lancar bangkrut fanaziratul ila maisarah tunggulah sampai maisarah maisarah itu artinya mudah siapa nama anak kau maisarah kenapa mudah kali lahirnya bersin aku lahir deh fanaziratul ila maisarah tunggulah sampai dia mu mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar, Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ni level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insyaallah ku cicil semampuku nah, ini level 2. Yang paling mantap tuh level 3. Wa anta khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Ah kalau gitu kau ambil ajalah udah ku sedekah Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih, daripada kuman darah tinggi tu, ku ikhlasnya. Ku ambil apa? Ambil, ambil, ambil. Itu bukan ikhlas, Mengamuk Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah pandemi, ngontra anaknya susun paku dorimifasidulosidolusbosolpamiredo, do, si, do, si, do, si, do, do. maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, Udahlah kau ambil aja aku sedekahkan Alhamdulillah kita kau doakan aku murah rezeki panjang umur Tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya Ini jenis yang ketiga Tapi kalau Bapak termasuk Orang yang juga kurang mampu Pilihlah level yang kedua memberi bantuan orang tu baik tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala qaulum ma'ruf ucapan yang baik khairun lebih baik min shadaqatin daripada banyak bersedekah yasbahuha azab caci maki sumpah serapah hamun keluar kebun binatang asal jumpa keluar kebun binatang asal jumpa keluar kebun binatang la tu tilu shadaqatikum bil jangan kau ringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik